і притискала мене до підлоги своїм непроникним, зате всезнаючим оком. З досвіду я знав, що провести свою рідну матусі мені не вдасться, як не вдавалось ніколи і нікому. Бачив, ледве чутно видавив із себе, «Де?» – так само тихо спитала мати. «Я радше...» Вгадував її питання, ніж чув. Я його ковтнув, зірвало з язика. Обман був таким правдоподібним, що я сам у нього мало не повірив. Тіло раптом скрутило, і я дуже схопився за живота. Мати зблідла і кинулась до мене. Її любий синочок був дорожчим за будь-який шмат золота. Це мене й врятувало. Правда? Наступних два чи три дні мені довелося ходити не на горшок, а на клейоночку. Завбачило простелену моєю матір'ю. Вона завзята попорпалась на ній кілька разів. Але на третій день ентузіазм її пропав, і вона приречено спитала. Потязі до туалету ходив. Я ствердно закивав головою. Це був мій порятунок. Вона скрушно зітхнула і додавала. «Ех ти! Чому ж ти одразу не сказав?» «Забув, забув, забув!» Перекривила мене мати і для годи дала запотиличника. Такими невеликими втратами я став власником казкового подарунка, якого, добре знаючий матір, ще зночі сховав під устілку своїх кедів. Я не міг дочекатися наступного ранку, коли, поснідавши і зладувавши всяке таке добро, привезене для торгів, мої батьки покинуть помешкання, Батьки дівчат підуть до праці, а я застанусь з ними сам на сам. Особливо зі старшою. З думками, про яку я засинав тепер щовечора і прокидався щоранку. Очі розплющив ще в досвіта, і ось уже добру годину смакував довгоочікувальну зустріч. Я уявляв собі, як гордо, не шаріючись, без незмінних Червоно-гарячих квіток на щоках зайду до їх кімнати, як зачекаю, поки вони нарешті вгомоняться і звернуть на мене увагу. Лише тоді в цілковитій тиші просягну руку вперед і розкрию долоню, на якій, виблискуючи золотими боками і купаючись в світлі ранкового сонця, буде лежати дорогоцінний подарунок якого їм з роду віку ще ніхто не дарував. Такі романтичні, сповнені самоповаги, безсумнівної перемоги і з'яви трохи захмарювала думка, що подарунок у мене один, а дівчат двоє, недобре якось виглядає. От, мислив я, якби я поцупив ланцюжок на шию, то міг би розірвавши його навпіл наділити половинками обох. Думаю, що мати однаково стійко пережила б втрату ще одного грама. Але хто ж знав, хто знав, що бідиться такою малою кров'ю я мало не плакав від своєї нездогадливості? Хто знав, що свята Любов до сина пересилить любов до заробітків? Вдругий на такий злочин в цьому був упевнений, не наважусь. Та й, зрештою, життя не завжди є справедливе, заспокоював сам себе. Одним усе іншим нічого. В цей момент я думав про себе. Вважав би, що я з тих, кому все. Маю, що тепер обдарована родичка стане прихильнішою до мене. І, можливо, візьме на свої прогулянки, можливо, навіть дозволить тримати її за руку. Хоч і молодший я все ж був одного з неї в росту, тоді я зможу досхочу насолоджуватися тремтливою ніжністю її долонь.